Я рада, що мені трошки вільніше. Вибігла до Прокопа. Стою, розмовляю з ним коло рундука. Коли де не взявся пан? Веселий такий, як якщо був за свого женихання з панією. Чогосе ви тут стоїте, обойко, що розмовляєте? Сміється. А Прокіп йому – пане, отдайте за мене дівчину. Добре, бери, Прокопе, я не бороню. Повінчайтесь та й живіть собі, любенько. А пані? каже Прокіп. Пан зітхнув і задумався, а далі й каже. «Ідіть за мною, візьми її за руку Прокопе». Сам пішов у кімнати, а Прокіп веде мене за ним, стискаючи мою руку. «Любо», – сказав пан, – «я оце до тебе молодих привів, чи вподобаєш?» А тут у кімнаті панів, паній, і полковник поміж усіма неначе той індик Преяславський походжає та все потроху пирхає. Наша сидить у кріслечку, зирнула на нас і одвернулась. Усміх веселий простих, гнівно на пана згляне і питає «Що це таке?». Прокіп кланяється, просить. «Я вже дозволив, каже пан, – «не борони йти, моя кохана. Дав нам Господь щастя, нехай вони щасливі будуть». Пані все мовчить та уста гризе, а полковник і вирветься, і загуди, як на трубі. «До пари, бісові діти, до пари, обоє хороші. Треба їх звінчати, кумо моя мила. Хочеш заміж, дівко?» Питає мене, та що хоче моргнути, то й очі заплющить. Не моргне, вже не сила, випив повно. Усі пани за ним підхопили. Одрожіть їх, одрожіть, чуєте? Кому ваш полковник говорить щодо пари? Тоді вже й пані. Та нехай собі. Ми й не счулися, як за переступили, кинулись духом і, не справивши нічогісінько, похапцем звінчалися, щоб ще не розлучила нас пані. Дуже вона гнівалась на пана. «Як ти мене підвів?» Дорікає. Я цього не можу тобі подарувати, як ти мене підвів. А тобі, свариться на мене, тобі буде. Нехай уже буде, що буде, думаю. Та вже ми побралися. Велико тішить мене, що тепер узватись до його можна при людях. Глянути на його, що вже мій. Я зусталась при панії, як і була. Ще гірш надо мною коверзує вона, ще гірш варить з мене воду та все примовляє. А що, якого тобі у замужі покращало? Як не заговорить чоловік, як не пожалує, то часом так прийде, що приміг би крізь землю пішов. А зійдуся з ним, весело й любо, усе лихо забуду. Тільки чоловік мій куди далі, то все хмурніший ходить, аж мені серце болить. Чи ти вже мене не любиш, Прокопе? Він пригорне мене та подивиться в вічі так то любо, що чую, наче в мене крила виростають. А чого ж усе смутний, Прокопе? От ми вже тепереньки в купці навіки». О, моє серденько, тяжко було без тебе, а з тобою ще й тяжче. Я сподіватись, що годинки в Бога, догани тобі та муки, а боронити – не сила, важко усте. як і зо мною біду перебудемо, Прокопе, як на мене, то все удвізі легш, а може і справді так, рибонько. Та й усміхнеться і пожалує мене. Так-то вже я радію, як розговорю його, розважу». Жили ми такенько з бідою та журбою до осені. Тут і зчинилось. Одного дня трусили в садку яблука в коші, а чоловік мій струшує та все з яблуні на мене поглядає то з за цієї гілки, то за цієї. Трохи вже й притомилась бабуся, сіла відпочити. От уже й літочко красне минулося, промовила. Сонечко ще світить, та вже не гріє. Все, як кажучи, роздивляється навкруги. Устину голубко, адже ото, неначе дітвора з за ліси визирає питає мене. Я гляну, аж справді колотину купка діток. А що? Дітки? питає бабуся. Чого прийшли ми соколята? Малі мовчать, та тільки оком закидають у коші з яблуками. «Ходіть лишень ближче хлопченята, я по яблучку вам дам каже на їх бабуся. Дітвора так і сипнула в гад. Обступили стару, як горобці, гробину, а стара обділя їх, а стара обділя. Загоготіло, загомоніло коло нас, звісно, діти. Колесо зненацьке, як на пані. А то що? Прилякались діти, котрі в плачах, то в ноги тільки залопотіло. І в мене серце заколотилось. Бабуся спокійненько відповідає. «Все, каже, я по яблучку діткам дала». «Ти дала?» «Ти сміла!» – заверешіть пані, сама аж труситься. «Ти, мужичко, моє добро крадеш, злодійко. «Я злодійка, вимовила стара. Зблідла, як хустка, і очі їй засяяли, і сльози покотились. «Більш красти не будеш!» – кричить пані. «Я тебе давненько пристерігаю, аж от коли піймалась. Панські яблука роздавати!» «Не крала я з роду віку, мого пані», – одмовляє стара вже спокійно, тільки голос її дзвенить. «Пан ніколи не боронив, сам дітей обділяв. Бог для всіх родить. Подивіться, чи ж для вашої душі мало?» «Мовчи», – писнула пані, наскакуючи. Хруснули віти. «За зеленого листя визирає мій чоловік, та такий у його погляд страшний. Я тільки очима його благаю».